Характер і сутність кожної робили геть не схожими однакові розрізи очей і вилицювати обличчя. Вони різнилися із самого дитинства, і Пашко не знав, у місті людини, яка б симпатизувала одночасно обом сестрам, тим, кому подобалась Уляна, за визначенням не могла подобатись Тоня. І навпаки, кожен обирав свою сестру. І Пашко теж зробив вибір першої миті. Одна з них стала для нього найчарівнішим створінням, недосяжною дівчинкою-янгелом, прирівняною за статусом до батькових родичів. А інша – огидною пародією на сестру. Відтоді він жадібно спостерігав за ними обома, ще раз зупереконуючись, що інтуїція не підвела. Перша справді янгол, а друга – чортиня у жіночій подобі. Ту другу він щиро зневажав, а перша не звертала на нього уваги. І тепер він збирався використати неприємну сестричку, щоб добитися прихильності іншої. Улянин приїзд став його шансом, і Пашко хвилювався, щоб усе зробити правильно. Він заніс приятелю журнал і надшвидку від нього відчепився, а тоді забрів до якогось кафе. Додому не хотілося. Улянина присутність заважала думати, а міркувати було над чим. Марина налила п'яти за вечір горнятко кави. Лікер мама з Уляною сховали, і сталося те, чого Марина боялась упродовж тижня. Вона почала тверезіти. Проте тепер, коли поряд сиділа Уляна, Спостерігала за кожним її рухом і уважно слухала сповідь, бажання затопити свідомість спиртним зникло. Зустріч із Уляною стала рятувальним кругом, якого їй бракувало. Раніше вони ніколи не були близькими і тепер, вочевидь, належали до різних соціальних верств. Теж не могли мати точок Перетину, але присутність Уляни вселяла спокій і впевненість. Після зради Жовтяка виявилось, що в Марини не існувало друзів, а численні приятельки, дружини Валериних знайомих, відмовились їй допомагати. Цим усе було сказано. Не бажаючи миритися з новою роллю, Марина рішуче обірвала всі зв'язки з колишнім оточенням. Кількох послала подалі, а щодо інших припинила відповідати на дзвінки. Вона не вміла бути порожнім місцем, бо відколи себе пам'ятала, світ крутився лише навколо неї. І коли звичний порядок порушився, Марина злякалась, сховалась у алкогольному тумані. І раптом з розпливчатого коловороту реальності виринуло напівзабуте улянене обличчя, нагадавши про ті часи, коли все було гаразд, і вона відчувала себе принцесою в маленькому південному містечку. В голові Марини тепер прояснилось – Сталася випадкова помилка, якщо перед нею сиділа Уляна, яка зовсім не змінилась за 10 років, то десь далеко, байдуже де, був Богдан і всі інші з її вірного почту. А за кілька сот кілометрів продовжувало існувати рідне містечко, як запорука того, що цей світ таки створений для неї. Отже, варто зачекати, і все прийде в норму. Вона знову стане центром Всесвіту, як то їй і судилося від народження. Просто в голові не вкладається. Уляна великодушно, посвячена в події останніх тижнів, заговорила вперше за довгий час. Знаєш, поки ти була в душі, я оглянула вашу квартиру. Наче все в порядку. От лише в спальні, дзеркальна стеля. Але то швидше спричинює подружні проблеми. Але щоб таке? Ти про що? Відсунувши каву, ошелешено перепитала Марина. Та так, не зважай, – недбало махнула рукою Уляна. Щось на кшталт філософського аспекту дизайну. Називається феншуй. Марина ледь устигла сховати посмішку і знову піднесла до рота чашку. Перше враження не підвело. Уляна продовжувала носитись із божевільними ідеями, залишившись громовою, фанатичною, готовою йти на муки заради переконань. Певно, і Богдан не змінився, Якби не той його фанатизм і вміння ускладнювати найпростіші речі, вони б і досі могли бути разом. Вона б не втекла від нього вчитися в інше місто, не зустріла б Валеру і не стала б удовою у 27 років. Марина сумно зітхнула. «А про гроші забудь», – упевнено порадила Уляна, розмішуючи цукор. Це. «Життя. Як прийшло, так і пішло. Якщо тобі на роду написано жити в матеріальному достатку, ти своє надолужиш. а якщо ні, то нічого й рипатись. Що не рибитимеш, все буде марно». Марина зазрісно зеркнула на гостю. Її убогий фаталізм мав одну перевагу. Не доводилось дбати про завтрашній день, бо хтось або щось має це зробити за тебе. Отже, треба лише бути хорошою дівчинкою і терпляче очікувати за це винагороди. Марина і сама ніколи не замислювалася над майбутнім. Проте завжди чітко знала, хто її його забезпечить, не покладаючись на Примарний фатум. «Труба. Мене це бісить!» Вона дістала з пачки сигарету і підкорила. «Валера працював як проклятий. А це стерво витратить наші гроші на коханку!» Марина злісно стукнула кулачком по столу. «Людина правда!»